5, 4, 3, 2, 1 If you are interested in the world of mobile communication and automobilism, then welcome to Mobility. what's happening in your world this is what's happening in your world tonight Dobar dan i dobrodošli dragi slušaoci na NXSW Radio Podcast u još jednu emisiju Mobility, Prva posvećaju mobilne komunikacije mobilnim e, telefonima i drugu posvećenu automobilizmu. E, s tim što ćemo ovog puta s obzirom na jedan veoma značajan događaj koji je održen 10. septembra u pitanju je Apple-ovo e, predstavljanje novih telefona. E, mi smo kontaktirali našeg eksperta na polju e, uređaja koji prizvodi ta kompanija. Pogotovo mobilnih uređaja, znači iPhone-ova, iPad-ova i tako dalje e, Gospodin Bojaninković, e, osnivač sajta Apple Savetnik Jedan od prvih sajtova tog tipa na srpskom jeziku Posvećen Apple kompaniji i njihovim e, projecunima Tako da ćemo u ovom prvom delu emisije e, Čuti taj intervju koji smo uradili sa njemom Dobar dan Dobar dan U ovom našem intervju osvrnut se na Apple događaj od 10. septembra ove godine I kao prvo što bi moglo da interesuje naše slušalce su svakako dva modela Koja su tom prilikom predstavljena i koja su svakako bile glavne zvezde ovog događaja iPhone 5C i iPhone 5S Recite nam nešto više o njima Pa, zapravo, to su dugo najavljivani modeli. Smatralo se u početku da će biti predstavljen samo jedan model, logični naslednik iPhonea 5 je 5S. Međutim, firma je promenila politiku i umesto dosadašnjeg modela 5 izbacila model 5C kao zamenu za aktuelni model 5, jer kada su predstavljeni iz svih prodavnica je povučen iPhone 5, i ponuđeni su 5S, 5C i kao jeftina, jeftinija varijanta iPhone 4S. Tako da u plastičnom kućištu model 5C predstavlja zamenu za aktualni model 5, koji gotovo deli identičnu hardversku platformu, s tim što dolazi u kućištima od visoko kvalitetnog polikarbonata u nekoliko boja. Za razliku od njega model 5S predstavlja nastavak i dalji tok eplove filozofije i viđenja mobilnog telefona po izlasku modela 5S naravno da su mnogi razočarani upravo veličinom ekrana koji je ostao isti i iznosi 4 inča što je po mnogim i kritičarima ali i ljubiteljima već nedostatak s obzirom da je Samsung predstavlja i treću generaciju fableta Note kao i vodeći telefon na tržištu Galaxy S4 Ali svakako, iPhone 5s ima dosta toga što može da ponudi. Prvenstveno, rad na iOS u 7, kao i novina koja je ubačena je otisak prsta, odnosno senzor za otisak prsta, koji služi za zaključavanje telefona i to je nešto što je najviše izmenjeno na samom aparatu u odnosu na model 5. Po povećan je otvor kamera i povećan je senzor koji prihvata svetlost, tako da, iako nije povećan broj megapiksela, Kamera ostaje sa 8 megapiksela, povećeni su pikseli, povećeni otvor kamere, 15% je povećan senzor, tako da bi trebalo i kamera da ima znatno bolju sliku i znatno bolju fotografiju. I dodate su razne opcije kao usporeni video i potpuno novi izgled u iOS -u dobro Osvornilo bi se samo za jedan trenutak na iPhone 5c. Da li to što je sada kućište od plastike će predstavljati kao neki, da kažem, slabiji kvaliteć, obzirom da znamo da unazad nekoliko modela su bili jedan i drugi od stakla i od aluminijuma, a od sada su od tog polikarbonata, da li to znači da taj malo niže kvaliteta sam uređaj ili ili ne? Pa, ako se malo vratimo nazad, videćemo da je i iPhone 3 i iPhone 2 takođe bio izrađen od plastike, međutim, za razliku od njih, iPhone 5c izrađen od visokokvalitetnog polikarbonata, što je neuporedivo kvalitetnije od materijala od koga su bili izrađeni raniji Apple-ovi modeli. Tako da, ni po čemu iPhone 5c ne predstavlja jeftin model, naravno njegova cena to ukazuje, nego predstavlja samo jeftiniju opciju sa šarenim kućištem, a sve to iz jednog razloga, to je zato što je Apple prestao, odnosno obustavio proizvodnju iPod uređaja. I tamo gde iPod uređaj staju, nastavlja iPhone 5C u plastičnom kućištu sa mnoštvom boja, baš kao i iPod, jer i sama reklama za iPhone 5C je vrlo slična reklami za iPod uređaje, te i namenjen mlađoj publici Prvenstveno, stare i od deci, teenagerima i svim onima koji su do sada već navikli da koriste iPod, koji već na iTunesu imaju na stotine i hiljade kupljenih pesama, a ovo je samo dodatak u vidu telefona. Dobro, to je svakako zanimljivo, ali koliko sam razumeo, u iPhone -u 5c se praktično nalazi identična hardvarska konfiguracija koja se nalazi u iPhone -u 5. Znači, kolika je zapravo razlika između iPhone 5 i iPhone 5c? Hardvarski. Da, Iznutra razlike su minimalne, ima nešto jaču bateriju, dok se sve ostalo svodi na softfarsku promenu sa novim iOSom 7 i na naravno promenu u vidu novog kućišta, jer uvek je ranije bila politika kompanije da kada ponudi novi model, prethodni daje po dosta povoljnijoj ceni, međutim ovde se prethodni model iPhone 5 potpuno povlači, a u opticaju ide iPhone 5s, 5c i samo nešto malo jefcije, samo iPhone 4s se daje zapravo besplatno. Dobro. Mislim da je jako bitno da pomenemo i iPhone 5s koliko zapravo njegove performanse odskaču od performanci ostalih telefona ili telefona u toj klasi s obzirom da 5s sada postaje da kažemo glavni glavni model kompanije Apple kao naj najnoviji, najbrži i tako dalje. Znate, koliko njegove performanse zapravo odskaču od iPhonea 5, iPhonea 5 SE ili nekih modela sličnih u toj kategoriji. Svakako, kao vodeći model kompanije, iPhone 5S ima svoje adute. Naravno, u saradnji sa iOS 7, koji je vrlo brz operativni sistem, iPhone u 5S ni ne treba previše snage da bi to radilo tečno i onako kako treba. Međutim, ono što ga izdvaja od konkurencije je upravo nova generacija apple procesora A7 čip koji je prešao na 64-obitnu arhitekturu. I to je glavna razlika jer time se dobija znatno veća brzina uz uštedu energije, uz jednako iskorišćen prostor, bez potrebe za suvišnim jezgrima, koji nepotrebno opterećuju bateriju i troše više energije i zauzimaju više mesta u samom uređaju. Tako da, ispod haube iPhone 5s nudi velike promene, Neki govore da su u pitanju marketinčki trikovi, međutim Apple nije bez razloga A7 čip nazvao procesor desktop klase. Da li će biti nešto u budućim uređajima, da li će doći do neke do nekog spajanja IOS-a i operativnog sistema X, odnosno X, to se još ne zna, ali ne bi bez razloga nazivali A7 procesor desktop klase. Naravno, u samom iPhoneu 5 dodat je i ko procesor pokreta koji beleži kretanje, visinu, pritisak i sve ostale stvari koje ranije bio dodatak u Nike patikama za sportiste i sve to sada je to uključeno u M7 ko procesor koji samo je zadužen za to štedi energiju, ne aktivira procesor, ne oduzima mu snagu za te nepotrebne zadatke i to je isto predstavljeno kao nešto novo. Dobro, to je svakako jako veliki napredak i s obzirom da je dobar deo predstavljanja takođe otišao na predstavljanje tog A7 novog procesora pa reču njemu Koliko je on, kad uzmemo, primjer, Snapdragon ili uzmemo neke druge trojezgarne, četvarojezgarne procesor koji se nalaze u drugim većinom Android uređajima, a sedam je još uvek jednojezgarni procesor, ali izgleda da ima izuzetnu snagu u sebi, sa obzirom na, na sve to, koliko se po testovima pokazalo kao, kao bolji? Zapravo je drugačiji. Jer ima 64-obitnu arhitekturu. To je ono što se u prenosnim uređajima, kao što su telefon i tableti, još uvek ne vidi. Brzina odziva iPhonea 5s je jednaka kao i brzina odziva bilo kog drugog vodećeg telefona. Jer za iOS je potrebno manje procesorske snage za razliku od Androida, ali novi vodeći Android uređaje imaju i dosta jače procesore. Tako da sve tu dođe na isto. Međutim... Procesor 64-bitne arhitekture upravo je pogled malo dalje, jer svakako ograničenja 32-bitne arhitekture su prvenstveno u vidu rame memorija koja ne može biti preko 4 GB, što 64-bitna arhitektura eliminiše. Međutim, neobično je jer iPhoneu je dovoljno samo 1 GB rama da bi funkcionisao kako treba, za razliku od Androida gde treba 2 ili 3 GB rama da bi to išlo jednakom brzinom. Tako da je logično da će pre Android uređaj doći do limita od 4 GB rama nego iOS uređaji, ali je svakako pogled u napred jer je već Samsung najavio da će u najskorije vreme izbaciti procesor bazirane na 64 bitnoj tehnologiji. Znači otvara se novo poglavlje u šustičetih mobilnih uređaja i njihov, njihovih hardwarskih komponenti. ako je, zapravo procesor sam po sebi nije toliko brži, Jeste na benchmarku nešto malo, ali je prvenstveno snažnije, a velika je ušteda u energiji, zauzima jednako malo prostora, ima duplo veći protok informacija. Znači u svakom slučaju, Apple je kao kompanija prva uvela takav, da kažem, novi standard i postavila putokaz ka novom, novom pravcu gde će kretati izrada tih komponenti. Svakako, svakako. U redu. I ono što mislim da bi na kraju možda bilo najzanimljivije takođe našim slušavcima, to je predstavljanje te nove opcije iTunes Radio, koju su oni već inađivali do sada, al sada je već predstavljeno kompletno i koje su vaše mišljenje o tome? Da, vrlo zanimljiv koncept. Internet radio funkcioniše odavno, TuneIn, Pandora i mnogi drugi veliki servisi već rade godinama i vrlo su popularni i taman kada bi se reklo da tu više ništa ne može da se učini, dolazi Apple sa iTunes radio koncepcijom koja je zapravo fantastična. Naravno, u prvih deset dana imali, imali su 11 miliona pregleda, ali ljudi su znati želje krenuli da vide kako to izgleda, kako to funkcioniše, jer zapravo internet emitovanje radio stanica se svodi na klasično emitovanje preko streama. Jednako su da znači, emisije sa programskom šemom i ako izaberete neku stanicu, vićete pratiti tu programsku šemu koja već ima i najavljena, tako da znate šta će biti. iTunes Radio nudi nešto sasvim drugačije, a to je da praktično vi sami sebi kreirate programsku šemu. Znači, ukoliko želite da slušate baš određenu numeru određenog izvođača, iTunes radi vas odma vodi na mesto gde ona može da se sluša od početka u okviru neke radiostanice. Tako da uvek možete da imate omiljene pesme, uvek su vam dostupne. Moglo bi se reći da je to evolucija samog internet radija i zaista mislim da će vrlo brzo zaista ostvariti veliki broj slušalca i korisnika ovog novog servisa. I e, za sam kraj, takođe jedno pitanje je vezano za IOS 7, s obzirom da već puno informacija postoji na, na internetu su ljudi već dosta upoznati, vaše mišljenje je da li je IOS 7 napredak i da li bi svi koji koriste Apple uređaje trebalo da pređu na, na IOS 7, ko već nije prešao do sada? Pa, kada je reč o dizajnu, to je uvek diskutabilna stvar ili stvar ukusa. Da li se nekom dopada izbor boja, šema bojenja, kako izgleda nešto, kako se animira, to je subjektivna stvar. Po svemu sudeći, sir Jonathan Ive je dizajnirao IOS 7, mnogi mu zameraju, Ljudima jednostavno smeta preveliki kontrast, pogotovo bljaštave bele pozadine, za razliku od ranije su bile ipak crne i umerenije. Međutim, iOS 7 je prvenstveno optimizovan za rad sa iPhone uređajima. Nekih korisnici iPad uređaja se žale da je malo usporen, da malo secka, da kođi na momente, ali u svakom slučaju iOS 7 ne može biti loš, jer njegov prethodnih iOS 6 je već pokazan kao fantastičan, Jedino što može da se desi da u ovoj prvoj verziji ima bagova propusta i slično, što će svakako u nekoliko brzih update-ova biti otklonjeno. Tako da svakako treba preći na iOS 7, jer će, ako ne odmah, ubrzo ponuditi dosta novih stvari, ali i sve ono što su nedaće, što se pokazalo kao bugovi, Apple će kao i do sada uvek brzo ispraviti bagove i pustiti update-ove koji će pokriti sve uređaje koji mogu da koriste IS7. U redu. To bi onda bilo sve. Bojene, hvala puno na veoma istrpnim odgovorima. Nadam se da smo odgovorili na većinu pitanja koje su mogli da, da zanima naše slušalce, a vezano za ovaj specijalan događaj održan u septembru mesecu. A mi nastanjemo dalje sa našom emisijom Mobility. i to bi bilo što se tiče prvog dela emisije. sve, nadam se da ste dobili odgovore na sva bitna pitanja vezana za ovaj događaj i predstavljanje ovih novih uređaja. Za sve ostale dodatne informacije, ukoliko vas zanima ta tematika Appleovih uređaja, pogotovo Appleovih mobilnih uređaja, možete naravno posetiti sajt apple-savetnik.com. A, a mi možemo da pređemo na našu drugu rubriku, a to je automobilizam. Prva vest nam stiže iz uh, održanog uh, salona automobila u Frankfurtu i gde je napravljena je na malo veća anketa koje su bile najznačajnije premijere tog održanog uh, salona. Uh, Najzlačajnija premijera ovog godišnjeg 65. salona automobila u Frankfurtu, između 20 kandidata, je otišla za BMW i8. Od ukupnog broja glasova BMW i8 dobio je 129 glasova. Na druge poziciji bio je Mercedes S klase, coupe concept, sa 63 glasa. Na trećem Audi Sport Quattro Concept sa 55 glasa glas. Pala timo sledeću vest koju nam stiže iz Volkswagena i dalje se radi na lansiranju jeftine automobilske marke. Volkswagen je 2012. godine otkrio planove o razvoju jeftine automobilske marke koja bi ovom proizvođaču pomogla da na tržištu se suprotstavi brendovima kao što je Dacia na primer. Zemačke kompanije tvrde da i dalje ne odustaju od ovi ideje i iznose neke nove pojedinosti. Krajem 2012. godine, po pisanju autobilda, eh, Volkswagen-ovi jeftini automobili proizvodili bi se u Kini i Indiji u saradnji sa njihovim partnerima u tim zemljama, a očetna cena u Evropi bi iznočila od 6.000 evra pa najviše. U razgovoru za jedan britonski časopis, šef razvoja u VV-u Hans Jakob Neuser koji je na tom mjestu nasledio Urliha Hakenberga, potvrdio je da u toj kompaniji i dalje se radi intenzivno na lanciranju jeftine automobilske mark. Prelazimo na sledeću vest. Ford Mustang je i dalje najpoželjniji klasični automobil u Evropi. Istraživanje koje je sprovao jedan poznati sajt za prodaju polovnih vozilo, Autoscout24, Pokazao je da svaki treći zaljubljenik u klasične automobile u Evropi sanja o tome da ima originalni Ford Mustang. Drugo mesto je zauzeo BMW M1 iz 1979. godine, dok je na trećoj poziciji, možda pomalo iznenađujuće, Volkswagen Nova buba. Ford Mustang automobil iz snova izabralo je čak 37% Anketiranih za BMW M1 odlučilo se 20% ispitanika, dok za Bubu se opredelilo njih 11%. U anketi je učestvovalo 75.046 korisnika ovog sajta iz Nemačke, Austrije, Francuske, Italije, Španije, Holandije i Belgije. Sada jedna domaća vest koja nas neće preterano iznenaditi. Predpostavljam, čak trećina pumpi u Srbiji toči loše gorivu. Oslednja kontrola u Srbiji pokazala je da trećina proverovanih pumpi toči loše gorivo ili gorivo slabog kvaliteta. Oslednjom inspekcijskom kontrolom je ustanovljeno da su 22 od 70 proverovanih pumpi prodavale gorivo slabog kvaliteta. Nije saopstavno tačno na kojim je, o kojim pumpama je reč, ali će se za to znati kada policija i sud završe svoj deo posla. Načalnik odaljenja za tehnički nadzor, ministarstva trgovine Slaviša Petković, izjavio je da su u MUP-u prijavili seznanja o derivatu koji je mogao da izazove katastrofalne posljedice na benzinskim stanicama. Šteta postoji i za vozače kojima zbog loše goriva propadaju pumpe, dizne, filteri na automobilima, kažu majstori. Događa se i da neki delovi izgore kao vozaču koji je popravku platio čak 700 evra. Maestor u jednom autoservisu u Beogradu kaže da se događa da se prilikom konstitacije kvara ustanovi da su u samom rezervaru od mnogo lošeg goriva izgorela creva koja su postala trula, a da je taj auto star svega 3 godine. Uopšte nije naivno sipati tako loše gorivo zato što su posljedice velike i dosta skupe. Kod medinskih agregata recimo može nešto da se sredi za 8 do 10.000 dinara, kod diesel variante čak ide i do 100 Dinara. I prelazimo na posljednju vest u ovoj našoj emisiji Izašla je lista kandidata za svetski automobil godine 2014. godine Pobjedniku će nagrada biti svečano uručeno u aprilu sledeće godine na salonu automobila u Njorku A aktuelni nasilac titule svetskog automobila godin 2013. je VW Golf 7. generacije. Isti međudarodni žiri koji će zabrati svetski automobil godine dodelit će nagrade još u nekoliko kategorija. Svetski um, um, automobil koji je ekološki i najbolji dizajn. Ista kandidata ide ovako BMW serija 4. BMW i3, BMW X5, Citroen C4 Picasso, Ford EcoSport, Ford Kuga, Hyundai i10, Jaguar F-Type, Kia Currents, Range Rover Sport, Lexus IS, Maserati, Mazda 3, Mercedes-Benz S-Klasse, Mitsubishi Space Star Mirage Nissan Note Opel Cascada Peugeot 2008 Peugeot 308 Porsche Cayman Renault Captur Renault Zoe Seat Leon Subaru Forester Suzuki SX4 Škoda Octavia Tesla Model S Toyota Auris Toyota Corolla i Toyota RAV4 Sačka ćemo Taj april 2015. godine Da Vidimo Ko će odnati e, titule U ovim kategorijama To bi bilo sve što smo vam pripremili U ovoj našoj Danošnjoj emisiji Posvećenu vestima Iz septembra meseca A vi naravno ostanete i dalje uz NXS Web Radio Podcast Bel eki odravi, Čao, au, o! NXS Podcast Five, four, three, two, Ako vas interesuje svet mobilikukacija i automobilizma on teto brodo u mobility? what's happening in your world. This is what's happening in your world tonight.